Rugăciune pentru trăirea tainei bunătății Tatălui Ceresc. Doamne, Tată Ceresc, Bunule Părinte al vieții, Te iubim, Te slăvim și-ți mulțumim, pentru că pe cei bunătății Tale, ca o taină de nepătruns în noi ai pus, ca să ne poarte întru cele de sus. De aceea, cele două firi dumnezeiască, și omenească, să le Domnul Isus la porunca ta s-a supus. De aceea ne îngădui să ne împărtășim de toate bunătățile, căci într tine stau toate bunurile, extazile, bucuriile și într tine este cuprinsă cunoștința, înțelegerea, ființa tuturor. Ca niște raze ale nesfârșitei tale, străluciri. A tot cuprinzătoarea ta ființă este atât de vie încât dă viață tuturor făpturilor și este atât de iubitoare încât ne dă iertare de greșale nouă tuturor, așa cum a rostit-o Domnul Isus Hristos în parabola Fiului Rătăcitor. Sensul vieții noastre. Este să ajungem la tine, binere suprem, ca să ne cuprinzi în îmbrățișarea ta cea părintească și să ne faci părtași la bunătatea ta cea Dumnezeiască. Doamne, Tată, ceresc bunule, Părinte al Vieții. Te iubim, te slăbim și îți pentru că trăirea bunătății tale divine în inimile noastre. Înseamnă felul în care mintea ta împarte lumina ta în mințile noastre ca să înțelegem cum toate cu înțelepciune le-ai gândit, le-ai pregătit și apoi le-ai înfăptuit. De aceea, deși ești de necuprins, de negrăit, de toată creația ne deosebit, să ne aduci la tine prin jertfa de sine, a fiului tău cel iubit, bunătatea ta ce părintească ai dovedit, pentru că ești cel ce se arată, se multiplică prin bunătate, în toate câte sunt, pe toate treptele existenței luminând, pe cele inferioare, prin cele superioare, așa cum prin lumina dată serafimilor, herudimilor, sau îngerilor tronului, împărățești toată ierarhia cerească și pământească. Doamne, Tată cerește bunele părinte al vieții. Te iubim, te stăvim și îți mulțumim, fiindcă trăirea voinței tale în taină, prin poruncile mântuirii, sfințirii, desăvârșirii și înfierii dăruit. Prea ne lumina Sfinții desăvârși și în Dumnezeii, Sfintele taine pentru noi le-ai instituit. Când Fiul tău cel iubit în lume a venit, calea spre odihna cea veșnică ne-a deschis când ne-a poruncit. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi, ca să urcăm pe scara adevărului, cu lumina cea sfântă a cuvântului Dumnezeu, nesfințiți de aceea, când s-a înălțat la cer, porțile împărăției, Domnul le-a deschis, ca să intrăm și pentru totdeauna de moarte, întuneric, ispite, să scăpăm.